I anem ara a donar pas a la nostra tazulia política. Primer saludant a Ferran Almeida pel PSC, molt bon dia. I molt bona hora. Ramon Canella per Solidaritat, molt bon dia. Molt bon dia. Jordi Goss per Esquerra Republicana de Catalunya, molt bon dia. Bon dia i bona hora a tot. I Ferran Pasqual pel Sempre Pogues de Tiana, bon dia. Molt bon dia. Bé, doncs avui la, la tertúlia la volíem dedicar al tema de l'independentisme català doncs precisament perquè ahir el Parlament va tombar la declaració d'independència proposada per Solidaritat Catalana doncs bé, era, era en aquest cas era una qüestió bastant previsible perquè tothom ja havia doncs, evidenciat o ja havia anunciat per on aniria el seu vot però igualment doncs diem que, que qui sí va votar a favor eh, doncs va ser evidentment solidaritat, que era qui portava aquesta qüestió fins al Parlament, també Esquerra Republicana de Catalunya i també doncs, eh, el, doncs, eh, Joan Laporta. Sí, Joan Laporta. Es va abstenir Convergència i Unió i PSC, eh, Ciutadans i Partit Popular van votar en contra. Doncs, aquí més o menys tenim representada Uh, bona part de, de les tendències polítiques que arribaven al Parlament bona part, dic, eh? Bona part i per tant, doncs volem sentir l'opinió de cadascú de vosaltres sobre aquest tema començarem pel tema d'això de, que deiem que hi va arribar al Parlament, però tenim altres qüestions relacionades amb l'independentisme que podem anar desgranant, sí No, no m'ha quedat Jordi. clar el vot d'iniciativa, no sé si l'has esmentat Ah, no l'he esmentat. No. És veritat, no l'he esmentat Es va abstenir. Els va abstenir? Sí, tot pot ser, eh? Si no el tinc apuntat. Mm. Val, val. És veritat, no el apuntat. Doncs pot ser, si ens ho diu el Ferran... No, perquè doncs, és... bueno, ho, no, per <ríe> no? ho he llegit al diari, senzillament. Vale, vale, <ríe> doncs es va abstenir. Correcte. Doncs, qui comença? No, Ara no sé si... sí que ja hi som tots. Ja hi som tots. Eh, Ramon Canela, deixem que comenci, perquè precisament, com dèiem, doncs, és una iniciativa que ha estat portada pel Partit de, la, de, de Solidaritat. Doncs, opinió sobre tot aquest moviment que s'està general i que va arribar ahir doncs, tombant aquesta declaració. Encara que en principi pugui semblar un fracàs, és una gran fita És la primera vegada que el Parlament de Catalunya es parla oficialment d'independència. Per això els senyors espanyolites que corren perllà parlaven inclús que això era un delicte. Això vol dir la importància que té. Si ells ho consideren delicte, doncs ja és bo per nosaltres. Doncs comença amb aquesta valoració positiva. No sé si en teniu d'altres positives o no. Bé, jo per encetar el debat... Eh, i eh clau local perquè entenc que el debat aquest doncs, a part de parlar d'una cosa en general també és interessant eh, doncs, traslladar-lo a l'àmbit més local bé, és dit, una bona part a veure, aquí en aquesta deula som, som quatre representants eh, i estem parlant de vuit grups polítics per tant, bona part no, exactament la meitat eh, uh -huh. lamentar una vegada més com, com sempre fem que un partit com, com és Convergència i Unió, que a més a més en aquests moments doncs, té la responsabilitat de, de portar endavant el govern del General de Catalunya, doncs una vegada més ens, ens obsequi doncs, amb la seva absència i la seva, el seu despreci doncs, a, a, a un debat com aquest que portem doncs, quatre anys fent i que, i que pensem que seria enriquidor doncs, que, que igual que faran doncs, els altres contertolians doncs, poguessin explicar la seva postura al respecte d'aquest doncs, tema. I més enllà d'aquesta qüestió, doncs, posició respecte, doncs, com dèiem, el que va, es va viure hi al Parlament. Bé, la postura d'Esquerra Republicana de Catalunya és, és òbvia, a veure, som, som el partit més, més antic que, que defensa doncs, l'Ida benet i per tant, doncs, era òbvi que, que nosaltres el, el nostre vot doncs, seria en aquest sentit, per tant, res a dir, uh, i evidentment, doncs, doncs, lamentar, doncs, que en els moments que estem que estem vivint, doncs, que que es fa més, més, més, més evident que mai eh, que Catalunya necessita, necessita la màxima quota de poder que podria ser doncs, la, la independència doncs, lamentar que bé, que partits suposadament i ara torno a fer referència a Convergència i Unió sap greu perquè no, no tenim ningú amb qui poder debatre doncs, eh, hagi pres doncs, aquesta postura d'abstenir-se i per tant de, de que no prosperés aquesta iniciativa mm -hmm. eh, un apunt només també Penso que és bo i positiu que no, que no faci por de que, de que un tema com aquest que, que està en boca de molts ciutadans i de moltes persones és un tema obert i per tant poder debatre a nivell Parlament és important, no sé si era el moment o no era el moment de portar aquest debat però està bé que es pugui fer i que, i que es faci més recollint tot un procés d'uns moviments ciutadans i polítics de, el resultant del dret a decidir després de la sentència de l'Estatut de... De, de contra l'Estatut, però d'una manera, la del Tribunal Constitucional i, a més a més, aquesta bueno, és es la part més complicada en una situació eh, de crisi econòmica i de crisi de, de moltes coses que, que fa que s'imbriquin segurament determinats valors o determinades coses. Bé, bueno, no sé, un, va sortir com una votació prevista i, de fet, similar en principi, entenc eh, jo, eh, el procés de, de consulta a Barcelona en tant per cent Estava comptant a diputats a favor el procés de, el resultat d'aquestes consultes és evidentment difícil de portar a terme perquè no són oficials, sinó que, que sí, són... Sí, ara anirem eh? a aquesta segona fase, no? El per tema tant... de, de de, doncs, ja sabeu que diumenge es va viure aquesta consulta popular doncs, a Barcelona, que era un dia molt esperat doncs, per ser la capital catalana i també doncs, en voldrem treure una mica de conclusions i opinions abans, però faran la meida. Bé, eh, jo personalment penso que és absolutament legítim que es voti qualsevol cosa i que es convoqui els ciutadans per la consulta que es tingui per convenient. Ara dit això, aquesta no és la meva guerra. Jo he dit públicament moltes vegades que jo no sóc avui per avui, almenys, independentista i que, en conseqüència, el plantejament em sembla absolutament irreal. Jo crec que en política local és tocar de peus a terra. Això per un costat. Però a l'altre costat, jo no sé qui ha dit que mm, la consulta és un delicte. El que sí que sé, com ha dit en Canela, el que sí que sé és que va haver-hi una senyora que era fiscal eh, que va dir que era il·legal. Això sí que ho va dir, i ho va dir amb uniforme. Aquesta senyora fiscal que va dir això és l'actual consellera de Justícia del, del Govern de la Generalitat de Catalunya. Que per cert hi ha una gran diatriba sobre si va votar que sí o no perquè el senyor Duran i Geida eh, diu que va votar que no. I Però que la Ferrusola... I la senyora Ferrusola fa... diu que sí. No, A la... més que, que es deixa que tallar el, el braç, la, en senyora que dic. No? Això, la madreta, ha la... dit. En conseqüència, eh, no entro un surto, perquè és una guerra amb la, que, amb la que jo no hi crec, ara com ara, i, eh, i per tant, em sembla legítim, com en podries nombrar legítim, qualsevol altre pronunciament, amb qualsevol altra qüestió no és un problema de legitimitat o illegitimitat, ni, molt menys encara, de que sigui delicte o no sigui delicte, sinó que és una qüestió que va molt més enllà i que és de molta més profunditat. I jo ja apunto ara, segurament en parlarem més endavant, que clar, després surten polítiques com... La, ai, declaracions com les de... Com les del... Anava a dir govern de la Generalitat, no? Perquè el Durant té un, un discurs força contrastat respecte del de Convergència, com és obvi, no? però per part dels consellers de Convergència i del propi president... El Duran Can. Eh? Eh? El Can. <ríe> dient allò de que bueno, el que ha fet aquest referèndum és ni més ni menys que refredar la política que està seguint la Generalitat. M'han de ueus, diria el senyor Drillo? Eh? Aquí, escolta, cada un porta l'aigua cap al seu molí com li convé. I no solament el senyor Mas, òbviament. És legítim, jo no discuteixo tampoc, és legítim que aquí convoca això i tal doncs intenti treure rèdits polítics. Però també és òbvi em fa l'efecte que una de les finalitats d'això no és tant el copsar quina és l'opinió d'una part dels ciutadans, sinó obtenir uns beneficis polítics d'això. Insisteixo, legítimament, eh, no ho discuteixo, però també està clar que si el que es pretén és treure rendiments polítics de la qüestió, més que més perquè jo que estic amb una altra formació política dic molt bé que s'ho facin, eh, però a mi que no hi Eh? Jo ja no vaig votar òbviament el, a la consulta de Diana i perquè no hi creia i continuo sense creure hi Insisteixo avui per avui. Eh? Uh -huh. perquè sí, igualment de tota manera en el vot ja sigui de diumenge ja sigui també la consulta de casafitiana no era per la independència, era per realitzar una consulta. Sí, sí no, per aquí eh? home, aviam el que s'ha dit a tot arreu. A Tiana hi havia unes pancartes que ho deien. Mm -hmm. Era consulta per la independència. Però estava equivocat, la pregunta no era... No, no, perdona, no estava equivocat, no. La pregunta, no havia la pregunta que tu votaves no era si volies que, tu... que, que Catalunya estigui era, era una altra, però que es deia i el que es venia, i aquí vaig, estic parlant, parlant d'una radicalitat política... Però, però això. no és la realitat, o sigui, la realitat que votaves... Perdona, perdona, perdona, perdona, torno a dir que el que sí que és una realitat és que el que es deia no, no el que deia la papereta que s'introduia a l'obra, mm. sinó el que es venia, el que es deia, el que es posava a les pancartes, i el que s'explicava a tots els diaris, i portada al punt, a l'avui, a l'ara, etc, etc. és el referèndum per la independència ha donat el resultat ha donat. És a dir, el que es vol oh. fer creure és això altre i mm. jo no estic d'acord no? Ferran, bueno, doncs ara, perdona jo matiso eh? de cara a l'audiència per a la, les matis. consultes que les consultes no es sí. votava per la independència de Catalunya en ja us, una consulta. No, ja us jo consulta. he dit que el que ens escolten que dic que no es votava per la independència de Catalunya, sinó que la pregunta Escolta, era si estaríeu d'acord en fer la consulta. Què deien les a ti ara? Que jo et repeteixo que sí, però que jo de cara a l'audiència els dic que el que es votava no era això, Escolta, el que es votava no era la independència de Catalunya. Es votava, voleu que es pugui fer la consulta i després preguntar, allò és una altra qüestió, vinculant o no vinculant, això és la qüestió. Sà, jo hi veig una no cosa positiva amb aquest senyor que està acaparant el micròfon i és de que encara que sigui molt contrari, i encara que diu que no ha votat no, no, i que, jo, jo, jo que, i que, que no sí, creu en la independència... M'he que, sí, que sigui contrari, eh? Jo dic que no és la meva guerra, que és l'altra història. Vàries contrari, vegades no? ha dit per ara. O sigui que dona per no, sí, que sí, sí, si sí, canvien sí, les circumstàncies llavors jo, ho puc veure jo, millor. Jo, jo, jo puc canviar d'opinió, òbviament, sí, sí, és cert. Això és, és el positiu. Jo dic, però avui... No, avui no jo veig els coses d'una altra manera. Perquè crec que el millor per Catalunya és una altra cosa, eh? Així de clar. Lo millor per Catalunya és l'espoli que estem patint i l'enuarament la... no cultural que estem fent. Això sucint. és una cosa que es venda d'una determinada manera. Amb no, una determinada... És, així. Bueno, és, així. és així. És així. És així des del vostre punt de vista. A Tiana, ningú s'ha aturat a pensar que dels impostos que paguen els tianencs, que són bastants... Així, a vulto a uns 40 milions d'euros l'any se'n van a Madrid i no tornen. Si aquests 40 milions tornessin i es fes una, un repartiment equitatiu com es fa, suposem, a la República Federal d'Alemanya, doncs d'aquests 40 milions no tots tornarien a tanyar. Oi, en, en però lloc, en tornarien com a mínim 12 o 15. En primer lloc, on surten aquests 40 milions dels diànecs? Aquí, és, de, és de la proporció de la, de dada, de la diferència de les balances piscals. De quina dada surt que els tiarencs aporten 40 doncs pels millors. habitants que hi a Tiana i el dèficit fiscal de Catalunya doncs és entre 3 i 4.000 mil euros per persona i any. Ah, bé, això surt d'aquí. Perquè, clar, respecte de l'IRPF, que és l'únic impost que paguen els tiarencs que van cap a Madrid, bueno, ja després hi ha els impostos indirectos, d'acord? Eh? Però com l'impost directe, l'únic que, que paguen els tiarencs que van cap a Madrid, l'IRPF, el 15% és que de Catalunya, eh? Però no les... 15%, Eh sí, però no és tot. Vere, la última I, vegada, la després, vegada... després, perdó, els tianencs reben dels pressupostos generals de l'Estat una quantitat molt important dels seus projectes. Perdona, Ferran, si, ara m'igual m'estic confonent, però no estaràs defensant el model de finançament que va l'últim model que va pactar amb Pujol. No, no, no, Perquè ara sí que m'estàs deixant aturat, havia, sí, jo, no, jo no, estic, no, sí. no estic defensant això. Ah. I el meu partit està defensant això, com, ah. saps. Val, val. Eh? Val, val. com saps. Ni en Montilla ho fet fer, tampoc. Val. El que passa val. és que un, un està una mica cansat de sentir sempre el mateix. El expoli, el que ens roben, els que no sé, què, ah. no sé què... Hi ha una cosa... Bé, hi ha un estat. I, la, i, la, I una de les funcions de l'estat central, si és que alguna funció té, i jo sóc dels que creu que l'estat central con menys funcions tingui atribuïdes, millor. Eh? Però escolta'm una cosa. Perdó, no, no, acabo de seguir. Eh? És la funció de redistribució. Aquesta és la funció del sí, sí. govern. Que es pot ser de manera diferent de com s'està fent, sí. per, descomptat, eh? per descomptat. Perquè, clar, traslladem-ho a, traslladem a Catalunya, això. Perquè resulta que els tianencs estem pagant doncs, les obres que estan fent a la Terra Alta que no porten ni un dur a les sanques de nacionalitat. I és dir, no, però això està bé, perquè estem a Catalunya, i ha d'haver-hi ha doncs, aquesta solidaritat de cara a les zones més deprimides de Catalunya que porten menys i que reben més del que porten, eh? Perdó. El que dic simplement, el que dic és simplement Ferran. que si ha, si creiem en l'estat, una altra cosa és que sigui independentista, Ferran, que és legítim. permeteu Però si no sés independentista. Amic Ferran, el teu discurs, permetem, eh, però el teu discurs podria valdre probablement i va valdre i valia. Doncs fa 30 anys, en plena transició, quan Espanya era un altre, un altre estat, no dirà, absolutament diferent. No, jo ara en diré la meva. Aquest discurs probablement valia i va valdre en el seu moment i, i, i, va, i va valdre doncs, per fer aquest procés doncs, el menys traumàtic possible de transició, etc. El que està claríssim és que en aquests moments, al segle XXI, en plena integració a Europa, aquest discurs ja no val. Eh? i l'exemple que ha posat l'amic Canela doncs n'és doncs un, és a dir el tema de les balances fiscals clama el cel, vull dir, el tema de l'expoli és evident vull dir, està reconegut, ja no pels partits independentistes o per, o per certs sectors eh, més extremistes o més independentistes de la ciutat sinó fins i tot per cambres de comerç, eh, per, per empreses... Vull dir, és, no, una cosa, és una cosa que s'havien i el mateix, estat, i el mateix estat ha reconegut. Aleshores, tu dius, home, no, no, no, estàs tip de, de sentir la paraula espoli, escolta'm tu, hi ha una llei que l'Estat està incomplint que fa que hi hagin 1.400 i escaig milions oh. d'euros que no venen cap aquí, eh? És una qüestió puntual, d'acord. Clar, això no és espoli, què és robar, doncs, si no, no? Què és robar, no, sinó no, no, perdona, Una cosa que hi ha una llei que diu cada ha de venir cap aquí Jordi, i no ve. Jordi, perdona. Home. Perdona, no, no, no. No, no, no. no, no bueno. sí, que jo et degui una cosa i no te la pagui, no t'estic espoliant. Eh, no ah, farem. no. No, no, perdona, no. No, no, no diguem les coses. semànticament aclarim les coses perquè no va per aquí primera. Segona, hi ha una discussió, i jo no sé exactament qui té raó, perquè el govern central diu que d'acord amb la llei de finançament ja tens fins al 2013 per pagar-ho, això. No sé si és veritat o no és veritat, eh, perquè no ho havia aprofundit. Però el raonament que es dona des del Govern Central. Eh? I després et torno a dir el que he dit abans. Si l'estat, l'estat, entenent l'estat plurinacional que hi ha a Espanya, eh, entens, té algun sentit, és el sentit de la redistribució. I amb una redistribució, però que Paguen no, més, els que més els que més aporten. Però és que, que no és. Un, un estat plurinacional aquest és el problema. No, no, no. Això és el que ens han vengut i no és cert, ens han enganyat. Jo eh, crec que hi ha molts elements i al principi deia que penso que s'ha de celebrar de que, bueno, de que no, no faci por fer aquest, fer aquest debat al Parlament o fer aquest debat al carrer i sorgeix per, per moltes per moltes raons i jo ho dic sincerament, jo no sóc ara per ara o encara del tot independentista no ho soc molt havia temporades de més jove, potser que ho era una mica més després gens, ara potser una mica més però és igual, és la meva, la meva visió personal i penso que s'ha de respectar i però d'entrada estem parlant de temes bueno, estem parlant d'un tema que és el tema econòmic, el tema fiscal el tema de, de, de la renta, de la distribució, de la riquesa etc. i penso que això parlant amb molta gent que no és gens de nacionalista independentista en un sentit identitari, en un sentit simbòlic la veritat és que veuen que hi ha coses que no funcionen i que no, no funcionen ara i no funcionen durant 30 anys. I això, gent, insisteixo, que a nivell identitari o, o simbòlic, doncs pues això de l'independentisme, ni fun ni fa, o fins i tot... Està... O sigui, que la lluita sentimental potser no l'havien portat tan a terme, no? Però que, que aquest factor sí, i la gent parla... Però és que, a més a més, hi ha una altra greuja, hi ha una altra cosa, és a dir, posant que les coses fosin equilibrades, que no hi hagués aquesta, aquest aquest desequilibri, però que a sobre, vull dir, hi han ha, ha, ha moviments i hi han i en mitjans hi han sectors de la resta de l'estat espanyol que, que, que ens acusen de... de diguem-ne, els catalans de... que ens ataquen sistemàticament. Que ens ataquen sistemàticament. Posant, posant que fos equilibrat. Llavors, això, si en 30 anys, diguéssim, no, no han aconseguit eh, entendre en aquest aspecte, a potser sí que hi ha vies, vies diferents de treballar-ho. Però bé. Bon. Hi ha un odi profund que ve de segles. No, Suposo però que jo, que molts, jo dic que són sectors molts molts com en mitjans, eh? no, sentit... evidentment allò del negre povar anys. que deia quan torni a néixer que siguin i blanc encara que sigui català i això no és d'aquest segle, era del segle XIX eh, si ens en anem 200 anys enrere el que era la Castella era un lloc de nobles hidalgos i vessalls i Catalunya era un lloc de pagesos i artesans per això va sortir el que es deia que els catalans de les pedres enfampans eren més treballadors, era una, una cultura diferent i no ens hem d'oblidar que els reis es van ser imposats sempre des de fora, des de fa prop de 500 anys. O sigui que el poble català no és que sigui ni millor, però és una mica diferent i sempre ha sigut laboriós i sempre ha sigut treballador, quan la potència colonitzadora doncs, ha sigut tot el contrari. I actualment amb lo de l'Udolaspoli només cal mirar una cosa, els trens de gran velocitat comencen a fer Madrid-Sevilla, Madrid-Valladolid, Madrid-Màlaga, Madrid-València i des de Múrcia fins a Toulouse, un tren deu trigar dos dies. Quan el corredor mediterrani, la Unió Europea està pressionant l'estat francès i l'espanyol perquè els francesos també els anar, perquè el tren de gran velocitat no podrà anar a gran velocitat entre la frontera i Montpaller fins al 2020 i això és el, el, París de la el país de la llibertat que diuen els francesos de la fraternitat i de la igualtat i en canvi tot el que ells diuen al midi ho tenen tan abandonat com ens poden tenir a nosaltres l'única cosa que aquells no els poden espoliar perquè no són tant treballadors no, d'haver dit, dit abans de totes maneres espoli a perquè tot això, els tòpics, tòpics eh, que es repeteixen i fins i tot tòpics molt intencionats hi ha, hi, ha, hi ha a tot arreu i aquí també n'hi ha ni vull dir que això a vegades no, no, no amb el cas que has dit, eh, sinó que a vegades sents coses i dius, ostres eh, pues, és que resulta que allà no treballen ni viuen del cuento i, i o aquí, això, aquí ens quedem dir, penso que moltes vegades són tòpics i són intencionats però, doncs, i la història és veritat la història és única això dels llibres moltes vegades, depèn de què escrius els llibres les històries fan d'una manera els fan d'una sí, però fixeu-vos, eh, ara faré una reflexió eh? el, el que ens ha fet, penso jo eh, el, que, el que està fent avançar i fer guanyar més adeptes a la idea de l'independentisme precisament és del que hem començat a parlar des del tema del finançament I, i, i al fi i al cap uh, l'explicació és, és molt clara, és a dir com es fan polítiques i això ho hem patit aquí i hem tingut un canvi de govern on hi ha participat qui tot ja, tothom ja sap després de molts anys d'una altra opció política que ha governat i no ha pogut dur a terme les polítiques que realment creia que s'havien de dur a terme i per un problema de finançament. Aleshores, això per mi és la clau de, de tot plegat, és a dir, a banda de, del discurs pròpiament identitari, dels problemes històrics, dels tòpics, de l'assetjament cultural, lingüístic, que hi és, eh? el que realment està fent créixer l'independentisme de la societat catalana és el fet de donar-se'n de, de que estem patint molt més les conseqüències de la crisi que en altres llocs de, de l'estat espanyol el fet de veure doncs, que es tenen prestacions sanitàries, d'ensenyament socials per, molt per de sota d'altres territoris de l'estat espanyol malgrat, quan mires les, les, les balances fiscals eh, eh, Catalunya és, és un dels territoris que fa més esforç, per no dir el que en fa més no? això és el que està fent créixer el sentiment independentista i l'està fent créixer més enllà dels cercles tradicionals i clàssics i fins i tot culturals. És a dir, escolta'm, jo he parlat amb moltíssima gent que són fills d'immigrants doncs, andalusos que estan instal·lats aquí a Catalunya, a barris molt propers a Quitiana, doncs, que se n'han adonat compte d'això tornant al, al país dels seus pares, tornant a Andalusia tornant a Extremadura i veuen com eh, fills, per exemple, de la mateixa edat dels seus fills que estan aquí escolaritzats doncs, tenen uns, uns recursos i un nivell d'ensenyament i, i, i uns pagaments, etc, que aquí no els hem tingut mai no? això és el que està fent créixer l'independentisme i el que, sota el meu punt de vista eh, si ens segueixen apretant eh, d'aquesta manera com ho estan fent doncs farà que tot plegat esclati i que molta gent, independentment del tema insisteixo, cultural o més identitari, doncs molta gent acabi apostant per l'independentisme per una qüestió purament pragmàtica i, i de defensa dels interessos de... De, de, dels seus doncs sí, continuem parlant de temes de, de butxaca precisament no. ah, Ferran vols contestar això sí, no, és que fiquem a mi de la sessió una mica que l'independentisme es planteja com, a, com una panacea i no és així, perquè en tant les coses no s'analitzen o no es volen veure o no es volen explicar els aspectes negatius que té eh, la hipòtesi d'una Catalunya independent que n'hi han i molts a més a més eh? jo, jo dic que no sóc independentista avui, jo recalco, eh i no és per una qüestió visceral, ni de romanticisme, ni de romanços. eh? Però aquest, d'un punt de vista visceral, també ho seria d'independentista. Però jo crec que aquest és un tema que precisament no s'ha de tractar des de la visceralitat, sinó des de la racionalitat. I, no, no, perdona, i tractat des de la racionalitat, jo hi veig. I hem Molts... he parlat pragmatisme, eh? No, perdona. Pragmatisme? No, no, sí, per un pragmatisme eh? que oblida... Home, Perdona, i qui, va dir, no, fa, qui no... va dir fa una setmana, perdona que t'interrompeixi, fa... bueno... qui va dir fa una setmana que Catalunya, si fos independent, seria un dels sis primers països més rics del món, va ser un expresident del Fons Militari Internacional, eh? Un senyor que era alemany, em sembla. És sí, que sí, ja ho és, però se'n subforten. D'acord, i avui, això... Però quins són els problemes? Aviam, puc parlar o...? Sí, però, és... Ferran, Ferran, però ja estàs escoltant atentament el que deia tothom. Vinga, Ferran. són els problemes? De par... Penso que ara no és el moment de parlar però quan vulguis, fem un debat sobre l'independentisme i ja en parlem d'això. No és el que estem fent avui. Eh? No, no, no, avui estem parlant del resultat de la, de la votació com va haver-hi ahir al Parlament de Catalunya. A mi m'agraden derivant a les hores, i hi ha moltes més coses que dir més més. L'independentisme és un tema eh, polièdric, es diu ara, amb moltes arestes, i amb moltes cares, i ha moltes qüestions de tractar. Que no es pot tractar, repeteixo, des de la visceralitat. I a mi em dóna la sensació, per compte, la guiçota història que has donat, eh, em planteja que, tu, almenys, per la teva banda, es planteja el tema des de la visceralitat. Per això que no són certes. Vol dir el rei que ens van imposar, tots els reis els, els han imposat, sempre. O és que el rei els reis els els escollia el poble democràticament? I, escolta, i algun dia haurem de parlar... Ja, ni tan sols el que dium ara. Exacte, però no ara, no. I el rei Jaume el primer tampoc, eh? no fotem. No fotem. Venia de casaments i venia de no sé què, venia no sé què més. I el poble l'imposava al rei. I el lloc dels mals usos va perdurar més en tota la província de va ser Catalunya, no ho oblidem, això, eh? fins als temps de Ferran el Catòlic. De manera que, escolta, acceptem que tampoc som la vuitena meravella del món i, a més a més, algun dia s'haurà de parlar i en Jaume Sobrequés, el pare d'aquell Sobrequés que no socialista i eres de Convergència, té un llibre escrit que no es va atrevir a publicar. Les raons per les quals a la guerra de successió, Catalunya va abraçar la causa dels àusties, a compte de la causa, de la causa dels borbons. Que això no s'ho planteja ningú. Es parla de l'11 de setembre i tal, de l'esfeta, això, diu... Però les causes últimes per les quals Catalunya va defensar l'Arxiduc Carles, en comptes d'acceptar els borbons, hi hauria molt que parlar, eh? I no és precisament una cosa molt dèlica, que diguem. Eh, dit això, en fi, aquí de vegades s'obliden coses. Jo parlava abans de lo de la redistribució, i sobre això es passa de puntetes, no se'n parla. Són de Catalunya, i mireu-vos, que us agraden les estadístiques, quantes obres s'han fet a Catalunya amb fons provisos dels fons europeus de, de cooperació. Milers de milions. Que els han pagat altra gent. I quantes han fet a Andalusia? Perdona, jo dic a Catalunya. No? Jo dic a Catalunya. I qui els ha pagat? Els ha pagat altres països que podrien, podrien dir el, el, el mateix que esteu dient respecte de Catalunya. Cony, perquè amb els nostres impostos hem de pagar autopistes a Catalunya, o autobietat de Catalunya. Ja ho, diuen, eh? ja ho diu en Ferran, per això han tancat l'aixeta. Eh? No ho diuen tant. No. Ja no, no, eh? L'aixeta s'ha atacat perquè han entrat altres països més pobres que nosaltres. No ho fotem. Molt bé. No, no, la raó aquesta, Molt bé. que els fons d'Europa són els mateixos. Molt bé. El que que han entrat països més pobres. I l'altre països més pobres, lògicament, s'han tancat més l'aixeta per nosaltres. Però continuen arribant fons europeus. Eh? I aquest és diríem l'equivalent a que és a l'espai europeu. Que països més rics doncs, aporten que és dels, dels impostos dels sí, seus ciutadans?. Sí, per però, fer... Ferran amic faran, però la diferència és que aquests països més rics, pel fet de portar aquests, aquests diners, no deixen de ser els països més rics. I aquí està la diferència, aquí està la clau de l'assumta. I això és el que passa a Alemanya, a Alemanya els Landers distribueixen, paguen, fan la balança, i el Landen més ric segueix sent el més ric, que és el que no passa aquí a Catalunya, aquí a l'estat espanyol. Això seria una altra qüestió. Home, una altra qüestió no, és la qüestió. Bé, jo, és la qüestió, bé, bé, jo, i això és lex Amb això puc parlar en primera persona, perquè jo tinc dues petites empreses a Alemanya. Una al sur, al Baden-Württemberg, i una a dalt, al Baix Rin, a Bord d'Ussaldorf. I paguem uns rebuts, tant al sur com al nord, un rebut, no sé si són mil i pico d'euros cada any, de solidaritat amb l'ans de l'est. Uh -huh. Perquè després de l'unificació, allò encara és un pou sense fons. Uh -huh. Però en fan un rebut. No agafen els impostos i se'ls queden tots Bé, si el i et pot tornen tra... lo que volen. Allà en fan un rebut exactament de la xifra que has de pagar. Si el model pot canviar, hi hauria de canviar. Això hauria Ara, de canviar. Canvia. Eh? Ara canvia. Ara, canvia Ara, si... Abans apuntat no. una cosa, els perjudicis de la independència. Jo pregunto quins són aquests prejudicis. Per exemple, passar d'un mercat eh, eh, obert a un mercat tancat. Això no sé. No, això és obsolet, Ferran. Que el és 95% obsolet. de les peces que jo fabrico creu... se'n van a fora Clar. de les fronteres. Si el mercat català ja no és el mercat espanyol. Això ha passat a la història. Perdona, això és dius? un argument antiquat. El mercat català ja no és l'espanyol. Perdona. Perdona, perdona. És mundial el Perdó. mercat avui en dia. És mundial i sobretot europeu. Per què? Perquè Catalunya forma part d'un estat que està a la Unió Europea, no fem bromes. Ah, molt bé, i què vols dir? Que deixaria de formar part de la Unió Europea? No sé, no sé el que passaria, perquè jo sentit el que han dit els europeus. No sé respecte... què ha passat amb, amb ah, altres estats que s'han... Respecte, respecte de les possibilitats de secessions a Europa, sí que han hagut manifestacions de molts líders europeus, que no estan per això. No estan per això perquè veuen, i els preocupa, la possibilitat que Europa es converteixi no amb el, el continent dels 40 estats, sinó el continent del senat de 8 estats. és estats. el fantasma que tient els, uh... bueno, els que escolta. no volen eh, Jordi. que si siguem tot... independents. Estem, estem a lo mateix. Nosaltres, vosaltres només veieu els arguments que afavoreixen les vostres tesis no, i l'altre són fantasmes, no sé què, qui ho diu... Qui... Escolta, no va per aquí això, eh? Escolta, mira Bèlgica, mira Bèlgica que més raons que aquí, perquè és un, és una, és un problema més greu i més contundent que aquí, eh? Eh, el tema entre, entre, entre la bèlgica valora i la bèlgica, la bèlgica la francòfona, i encara diríem l'alemanya, perquè a bèlgica es parla en tres llengües, encara que algú no ho recordi. Eh, I escolta, estan fent un esforç, uns esforços terribles per part de tothom perquè no es divideixi com ha estat. I tot els, tots els fenòmens que hi ha hagut, per exemple, del tema de Yugoslàvia i tal, bueno, agafat amb pinces. Eh? Sí, penso que aquí, ara, si és veritat, que no sé si està prou debatut, no aquesta taula, però fer en general, si és la independència, evidentment pels independentistes, és l'única via possible o l'única via de futur, jo, jo ho entenc, que no hi ha més models després de l'experiència, després dels anys, després de treballar i o no. Però potser que... sí que hi ha un model que en el qual eh, aquest creixement, aquest augment de, de, de l'independentisme, el meu tornaria a baixar. Depèn si les coses milloren per determinades, determinades coses. Clar, Ferran, és que aquí és on jo volia... O sigui, el, el meu... El, el, el, el, la meva contrarietat amb, en, amb en Ferran Almeida de que el que jo deia no partia de, de, de, de la irracionalitat o de la, o de la visceralitat és precisament aquesta. És a dir, el problema en el qual ens trobem en aquest moment, l'atzucac, en el qual es troba la política catalana en aquest moment, és que ja hi ha hagut tres opcions que han defensat una alternativa a la independència. I tots tenim clar que el model, tal com el tenim en aquests moments, no anem enlloc. D'acord? I han aparegut altres veus que si federalisme, que si l'estat polinacional... Que... Bueno, tot això, on és? Amb aquests 30 anys que portem de democràcia, bueno, on, eh, on ha anat això? Jordi, una observació només. Una observació. Deixem demà el finançament, que aquí podríem estar... No, és, que és, el, no, ha, no, és el que parlo. No, no, no home, hi ha altres coses, no fotem... No fotem. El govern de Catalunya, des de 1714, des de 1714, no havia tingut tantes competències de govern com té ara. Sí, sense un duro. Sense di... un duro, Ferran, clar. Sense no, no. un duro, no. No fem bromes, home. Conyes que sembla que no tinguem ni res, la, la, la caixa completament buida, i no és veritat, tampoc. Escolta, aquí es parla molt dels problemes de Catalunya i de, i de, i de, i de Masca, d'Estranya i tal. Això està passant a totes les comunitats sí, però jo no estic parlant ara del moment ara concret de l'altre tenés... no, no, jo el que et volia dir és que a part del tema de finançament hi ha altres temes de govern de tasca de govern i dir que en 30 anys no hi ha hagut res home, no, és, és, no, jo, no he dit, jo no he dit això jo he dit que en 30 anys no s'ha avançat en, en el canvi de model no, no s'ha avançat en, en... home, sí que s'ha avançat no. i econòmicament també home, jo tenia, i ja estic que no ho porto, no. jo tenia les dades que va portar el, el, el teu company va anar l'altre dia i independientment de les lectures que es vulguin fer dels pressupostos dels pressupostos de la Generalitat de l'any eh, 2006, estem parlant, estic parlant fa, fa quatre dies, eh el 2010 havien passat de 23.000 milions a 35.000 milions bueno, i els de l'estat espanyol? no, no, no, ha crescut menys ha crescut menys per tant, que no és satisfactori, d'acord si no dic que no però no és ajustat a la veritat, dir no. És que no s'ha mogut, sí que s'ha mogut, i bastant, a més a més. A, veure. Tots, a tots els retits, incluint el financer, sí. que no és suficient, d'acord. Bé, i aleshores, eh? quina alternativa hi ha? La independència, per mi, no? D doncs, doncs expliquem en quin altra. Home, sobretot, mm, sobretot molta, molta pedagogia, sobretot... Eh, mira, deia, deia en Tarradellas... Eh, suposo que tenim un cert respecte per al president Tarradellas. No gaire. Bueno d'Esquerra Republicana, pot ser, no? o potser sí, no? Com a cop? persona, no gaire. Jo no, jo no vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo, per tant, ah, no puc opinar sí com a persona. Ara, com a, com a figura política, evidentment, com tots vaig, els presidents, em mereixen el respecte. I, a molta amistat amb, amb, amb en Rubà, que va ser el seu secretari personal, i, per tant, eh, conec bastant a fons la personalitat d'Antardelles. Antardelles va dir una vegada una cosa mm, que fa reflexionar. Diu, ens queixem de que no ens entenen. I potser el problema és que no ens sabem explicar. És a dir, els catalans tendim molt, Tenim eh? I m'incloco. Tendim molt a no saber-nos fer l'autocrítica. És a dir, partim de que les coses són d'una determinada manera i això es converteix en una mena de dogma inamovible. I això no és cert. I escolta, jo es deia, no, és que a Madrid els senyoritos i tal. Escolta, em sembla que coneixes molt poc Castella, eh? Clar que condes i marqueses i no sé què, no sé quantos, i molt poble pla. I a més et diria una cosa, la guerra de successió, salvar la qüestió de l'idioma, eh? salvar la qüestió de l'idioma, Un, una de les nacions, perquè ho és, una de les nacions que més va patir el canvi de règim dels Austrius de l'Estau, va ser Castella, precisament. Eh? I dic nació, és una de les poques nacions potser l'única altra nació que hi ha a Espanya, perquè Euskadi és un cas a part, perquè políticament no va ser mai estat. Castella sí, i Catalunya també. Eh? Per tant, en fi, crec que convé, convé acostar-nos amb arguments que puguem compartir. Perquè clar, si no es converteix en un diàleg de sorts. I és veritat, com apuntava el Ferran, i això també és cert, i mira, és una de les raons per les quals me n'alegro del resultat de la, de la consulta, eh? Que allò que se'ls diu ja a la caverna mediàtica a Madrid, que no cal que diguem qui són, però ja tots sabem qui són, eh, està en una lluita ferotge amb això. Amb el titular de dilluns del... No sé si era jo ho per canviar-hi el a, nom. En lloc de caverna, a, a, a, li haurien de posar claveguera. També. Sí, també claveguera no, potser, potser seria més, a, més, a, més, a, més, apropiat, més apropiat. A més, a més, va tenir una actitud eh, molt més beligerant eh, quan va sortir el tripartit de Catalunya que la que tenia abans. Que, sí. que, eh, no, però, també vull dir que s'assumen altres... La xarlotada de Catalunya amb una mica de respecte. Això sí que ho he d'exigir. Si em permeteu, perquè a mi mica el to... De, de la conversa, una miqueta reconyint el que ha dit el Ferran, d'una cosa que jo personalment sí que estic content i, i potser és el gran triomf de, de tot plegat és que eh, estem aconseguint de que es pugui parlar d'aquests temes d'una manera absolutament oberta... Ah, això, és, això és perfecte. No, no, no, no, no, no ho, dic, ho dic, a diferència que sí. del que representa aquesta claveguera mediàtica, és sí, a sí, sí, sí, sí, sembla sí, que, sí, que clar, hi ha gent que fins i tot es planteja, doncs com deia l'amic Canela, de, de, de, sobre la legalitat de poder-ne parlar, no?, Bé, això sí que sem... penso que és un... Penso que és un triomf de la societat catalana en general, eh? el fet que aquests temes es posin sobre la taula, es posin sobre la taula d'una manera doncs, serena, pausada, reflexionada, democràtica, i que fins i tot es puguin plantejar, perquè què no, doncs, consultes al respecte, per, per, per saber exactament doncs, què és el que vol i desitja el sentir, poble de Catalunya. Jo vaig sentir la senyora que representava el PP al Parlament de Catalunya, a més a més parlant en castellà o Alicia Sánchez Camacho no? no, no, una ah. altra senyora que parlava ah. en castellà i que no parla català ni en parlarà mai probablement i parlava de la legalitat de la Constitució i de la pàtria comuna indivisible de totes les espanyoles aquesta Constitució tots, alguns del sistema aquí la van votar, i jo la vaig votar, vaig votar però la per què? I... perquè hi havia en Blas Pinyar i els tancs a darrere si no, després es va veure el que va passar amb el cop d'estat en aquells moments era agafar-se amb un ferro encara que estigués una mica calent perquè no tenies una altra opció igual que el primer estatut de Catalunya doncs molta gent el va votar perquè et donaven alguna cosa i quan un està famat, encara que siguin pells de patata també se les menja i així hem anat sempre llavors aquests fantasmes que diuen contra o sigui problemes que podia haver en cas de ser un estat independent dins de la Unió Europea, evidentment. Els problemes serien dels polítics professionals, que aquests són dolents a tot el món. Sí. Això no, <laughs> no falla. I... No? No, a, a, a tot el món, si no, veiem lo que passa a Madrid, lo que passa a París, lo que passa a Anglaterra i lo que passa al Parlament Europeu per no parlar d'Itàlia. Eh, tot i, així, eh, tot i així les els resultarà Aquest... que jo, cars resultarà no. no. Aquest seria el problema el, que el problema tots... que tindria independentes sols que els nostres polítics tampoc serien perfectes. Així... I la nostra societat no és perfecta. Però, com a mínim, estaríem a casa. Igual cara don't estem de lloguer. No jo he de dir que en determinats llocs de, de la resta d'estat espanyol vaig em sento com a casa també jo a vegades vaig a França i també m'hi passa Vull dir que sentir-me a casa no és un lloc no, no, exclusivo si eh? no de... jo, jo m'he sentit com a però, casa a... A, <laughs> a Mèxic però bé que a part de tot això <laughs> i en relació a les, a les consultes dic, home, pues el tema de la independència més a més és un procés i més tenint en compte de que amb el valor que puguin tenir aquestes consultes de, de, de, de quin, quin nivell de persones ja que Sí. Clar, és, molt, és baix, és, baix és, és petit encara. Però per què no vèncer? Hi ha poblacions, poblacions que no han passat de, de l'1 o 2% però per què no vèncer aquesta por? Tenim l'exemple del Quebec, és un exemple per mi paradigmàtic, és a dir és una societat avançada eh, progressista, on, on hi ha dos, dos vessants clarament diferenciades eh, culturalment i escolta, han votat dues vegades que jo sàpiga sobre el tema, ha sortit que no Escolta tu tothom cap a casa seva, tots contents i d'aquí d'uns x anys en tornem a parlar tornem a votar i tornem a decidir a a per, a què més, no podem, per què no podem no podem aspirar a això per, per, per, per la, què no? Per el Canadà hi ha un respecte per la llengua del Quebec Home, que totes les aduanes Està del anys, Canadà llum, llum, encara que sigui a l'altra punta del cert, Pacífic a l'arribar a l'aduana et diuen tant d'atendre amb anglès i en francès sí, a l'hora de la veritat no, no trobes ningú que parli francès però oficialment és així de manera, el Canadà és un exemple magnífic, evidentment. Però ara no, dius, per què aquí no, home? Per una raó, per una raó molt simple. Entre dues coses, perquè... Per dret a conquista. No, el... exacte. <laughs> això <va dir>, això ho <laughs> va, va, va, va, va dir el torrent de Ballester <laughs> des del balcó de l'Ajuntament la, de, la, de, de Salamanya. Les de Salamanya. Eh, perquè, perquè els catalans tenim un problema greu anem per dues guerres que les haurien d'haver guanyat. Oh, noi. Esclar, eh? no, no, no. no, però a veure, no, no, aleshores, que... aleshores no, no, el que no, estàs anant no, a radicalitzar-te no, no, ets tu, no, no. perquè estàs anant a un extrem que... No, no, no, no. Evidentment, ah, evidentment, és inadmissible ah. que es mantiqui... Però hi ha una cosa que és veritat. Quan recordem que l'estat dels Àustries, o sigui, el, el tema de l'estat-nació de i totes aquestes històries, l'estat-nació l'inventen li els francesos, eh? sí. i sobretot ho radicalitza Napoleó, eh? I no és fins aleshores que tal. Jo de vegades parlant amb, parlant amb altra gent, els hi trec el tema Nació, eh? De nació Catalana. Dic, escolta, això no va escriure l'Arzallus, eh? Ni ho escriu, això ho va escriure Don Miguel de Cervantes Saavedra. I eh? jo, jo tinc, eh? és que a algú que li interessa li I veure l'evolució que ha tingut l'entrada Nación al diccionari de la real cadena espanyola, eh? ho entendran perfectament. Per tant, aquest és un discurs més que superar. Però no per, no, per no per tothom, perquè con 200 anys, o, o, o gairebé 300, ja, eh? d'assimilar eh, el concepte destat al concepte de nació, i que tots som iguals, i que no hi ha diferències, i que la llengua és una, i no és que... Escolta, això va patxaca i patxaca, molt amb un país. Per això he de fer pedagogia. Però diré una cosa, jo que tinc a l'Aragó, el primer Aragonès, recordo que una vegada es va suscitar una, una, una discussió sobre l'origen de les quatre barres. Els aragonesos diuen que les quatre barres són aragoneses, perquè ells seran reina i no sé què no La immensa majoria dels catalans diuen no, alguns, dir, alguns dir, el dirien alguns dirien ja del comtat de eh, les, les, les, les quatre barres de Sant sobre un escut que és un mitjà que surt del segle 16, per exemple. Diu fer sí. Bona bueno, Jofra, gifre, gifra, eh, de bifreiter, eh, de manera espatiu. Eh, i el que vaig fer va ser documentar-me simplement. I un dia vaig anar, amb, amb el que ha dit, els estudiadors aragonesos. Ciculo, Geronimo de Blancas, Geronimo de Zurita, el, el, el Pere, el Pere del Ceremoniós, que va escriure, o va fer escriure, a la crònica de Juan de la Pena, Lo que va dir Maria de Luna, la dona de Martí Lomar, etcètera, etcètera, etcètera. Això no fets. Vosaltres són opinions, això no fets. Ara discutim el que has Hem de fer pedagogia, sobretot. És a dir, no, no hem de partir tant unes qüestions dogmàtiques, amb moltes de les quals podem tenir raó, i no, i no dic que no, eh? el tema de les quadra de barres és evident que l'origen és català. Però no n'hi ha prou en dir-ho perquè és així. No, no, dir-ho perquè els seus estudiadors ho diuen. Perquè els estudiadors valencials ho diuen i perquè els estudiadors catalans també ho diuen. Perquè, a més a més, des d'un punt de vista eh, sigilogràfic, hi ha la, la, el sepulcre d'Arbacet de Carcassó a la Catedral de Girona, etc. Etcètera, etcètera, etcètera. Si voleu dir, el fotré una exactació. Eh? Un altre dia. Però, el tema, el però, el tema... però que s'ha de fer és pedagogia tu, i, i aportar com arguments, i eh? més arguments, ja ho sé. Que és és complicat, complicat, perquè en el ja cas, ho per ho exemple, del país valencià o el sector oh, blavero no, no, que es deia no, com no, com tens, que amb la senyal de TV3, és que és impressionant, no, penses no, que tot arreu dius, o sea, bueno, però, però això és espanyolisme, d'aquell d'aquell ranci, el que sigui, no? No, no, hi ha aquests de la clavagera. pedagogia s'ha de fer? la clavagera, eh? no diem raó, sí, sí. que no pots, no, pots, no pots amb ells. No, això és veritat. No és Només que, la sentència del TIC Constitucional i les sentències del Suprem ja n'hi ha per tornar a de cop, ja no... Sí, sí, sí. sí, sí Diuen, tu no ets rei, aquí els que m'anem som nosaltres... Estic d'acord, perquè el ja no, més terrible del cas no és tan això, amb les sentències, sinó que... Eh, a, mi sembla, a mi em sembla terrible, a mi que sóc per fer per la meva professió, eh? sembla terrible, que el Tribunal Constitucional, que és la més alta institució jurisdiccional d'aquest país, decideixi una cosa o l'altra en funció de si la composició és d'una manera o és d'una altra. Això és inadmissible. Perquè si el, que, el que ha de fer el Tribunal Constitucional és jutjar en dret. En dret. I si es jutja en dret, les conclusions han de ser sempre les mateixes Se sigui de dretes o se sigui d'esquerres. Doncs aquí està el problema. Si és, no, si és inadmissible, per què ho admetem? Perquè per canviar això, s'ha de canviar la Constitució, fill meu, i per canviar la Constitució, necessita de les tres cinquenes parts del, del, del Parlament. Bueno, anant, anant amb coses pràctiques, ara Convergència diu que vol fer un pacte fiscal. Ah, sí, sí. Això és el gran engany. Eh... Perquè bueno. amb la independència ja el tenim, el pacte fiscal. És el nou tenim nom. Tenim tota la caixa. És l'eufemisme del Peix Alcova llavors el peix al cove s'ha demostrat que moltes vegades arriba podrit hem de destacar que, que precisament doncs, destacàvem l'abstanció de Convergència i Unió hem de dir que, que el president de la Generalitat Artur Mas doncs, ha explicat que el diumenge va votar a favor en aquesta consulta, que va participar i que va votar a favor i ha dit que es planteja el tema del referèndum no en aquesta... O sigui, el que ha descartat és que es produeixi en aquesta o que lluiti per fer-ho en aquesta legislatura arran d'aquestes declaracions també s'ha plantejat aquest debat que estem tenint aquí vosaltres també heu destacat no? com a part positiva de tot plegat doncs que podem parlar del tema obertament i sense cap mena de és problema és que s'hauria de poder parlar de, de tot sí, però de... Aquest, aquest debat de la independència tots ho han marcat no? en el moment de crisi que estem vivint s'ha de tenir ara aquest, moment, aquest debat? Bueno, s'ha de tenir en el moment amb que els qui defensen aquesta idea creguin que han de plantejar. Mira, a, mi sembla, mira, a mi sembla perfectament lícit jo, que l'independentista lluiti per la independència és lògic. Jo argumentaré ara el que acabes de, de preguntar amb un exemple com ha fet eh, abastament el Ferran amb altres exemples. Mira, tu em dius ara té sentit aquest debat de la independència quan estem en el crisi? Home, doncs mira la resposta és més que mai. Així, així de clar. Més que mai. D'acord? Perquè igual que he esmentat abans que l'estat espanyol ens deu i no ens paga una cosa que ens hauria de pagar per llei, que són 1.450 milions d'euros. Mireu, escolta, jo per la meva professió també eh, em, em dedico a, a, la, a, la, a la funció pública. Eh, escolteu, eh, Barcelona patirà una retallada sanitària perquè s'han d'establir 300 milions d'euros. D'acord? Bueno, feu comptes. Per veig-ho és una observació. Feu comptes. Per veig-ho és una observació. Aquí us repartim culpes, eh? L'altre dia comentàvem aquí mateix que com és possible que en un moment així el govern de la Generalitat es permeti eliminar l'impost de successions. Mira, perquè els 300 milions que Barcelona trobarà a faltar ja sortirien d'aquí. Home, aviam, siguem seriosos. Escoltem, però sí. això és una decisió política, l'altre és una cosa que és llei. Eh? Sí, però, no, que, però que ningú es queixi home, que ningú... home, aviam perdona, el Nadal suposo que el deus conèixer no? perquè el Nadal el estava, dient, estava dient abans d'ahir que s'estaven plantejant que, cosa que ja veurem si passa o no de fer votar sí. els 25 diputats de per socialistes la primera per primera vegada en la història perdona, perdona. quan jo ho vegi, ja us ho dic jo, que obriré una ampolla de cava perdona, jo no, jo no et parlo dels 1.450 milions que ja hem dit que estem d'acord eh? jo dic, dic que moment de crisi, de retallades era el moment adequat per dir ara, ara suprimim l'impost d'excessions que ells diuen 100 milions Puixa't aquí dalt i balla. Com, com a mínim 300 400. Home, perdona, és el moment adequat per retallar prestacions amb sanitat o amb ensenyament quan en altres llocs no s'està fent? Perquè s'està pendent d'unes eleccions que, com sabeu, les eleccions municipals que tindrem aquí a la resta de, de no, comunitats autònomes seran també... No, Andalusia, per eh, exemple, no. no yeah. Menys Andalusia, Euskadi, Galícia, Catalunya i País, i País Basc, a la resta de comunitats aquestes que es van inventar amb això de, de la transició, hi haurà les eleccions el fet, el eh, municipals el és... i, les, i les autonòmiques. Ahir amb les... Aquí no, estan a vent i retallades, eh? sí, estan no, esperant no, no, que hi hagi no, les eleccions. No. Home, ja avui sentia no. a Múrcia... Estan no. tots expectants a veure què passa a Catalunya. No, no, estan, Ahir amb els el fets si es va demostrar que hi ha una majoria de diputats que per una cosa o per una altra estan disposats a votar la independència perquè els arguments que va donar Convergència i ho van dir allà públicament com a justificació de la seva extensió era que estaven d'acord amb el què però no estaven d'acord amb el com ni el quant. però en canvi amb el què sí o sigui ja som majoria jo, mm. això, dia... això això és el dia que els detta no, escoles. L'àstima de les majorيات, l'àstima així. Escolta, el dia que, es que, que és un referèndum eh, vinculant. No n'hi ha que... d'ave de referèndum, és no, però... fa la declaració d'independència i això és, tema, això és un tema, un tema molt interessant, sí, eh. Això s'ha fet, no eh? fet, eh? fet molta això s'ha fet molta demagoja. des de partits a lo com el que tu representes Ferran en aquest sentit, no? De dir, això d'independència, bueno, hem de parlar, hem d'haver un acord." Escolta'm, vosaltres que sou tan aficionants a la història, que m'heu deixat desperbarat amb totes tot tot les dades que ens heu, que ens heu donat, digueu-me un sol cas a la història mundial on hi hagi hagut una independència declarada bilateralment. Sí. No n'hi ha... Txecoslovàquia. Bueno, bé, perdó, rectifico. Txecoslovàquia... Txecoslovàquia és best. No, és best. no, Grenlàndia. Grenlàndia hi fa ben poc. Ben poc, eh? Però, i Esolàquia sí, la, la Noruega... però la resta, tota la resta de d'agressions d'independència que n'hi ha un futimer, han estat sempre unilaterals però, però, les, repúbliques, les repúbliques bàltiques és un altre exemple, Letònia, Lituània i Estònia eh? uh, uh, alguna amb, bufetada hi va bé amb, sí, oh, però cosa, cosa, les bufetades van ser sobretot perquè hi ha molta població russa allà. Però amb, que no tenen dret a vot que, bueno, això és un problema d'ells amb l'excepció de Kaliningrado que és, sabeu, que és un enclau que és a la part més baixa més a més eh? que Rússia, Sant Petersburg no, no, no. no, no, no. L'Iningrad, que és un tros que era alemany sí, sí, hasta, i de resultats de la guerra va quedar russi. És de la República Russa i no pertany a cap de les tres repúbliques bàltiques. Aquesta noia va ser una... I en general eh, el desmembrament de la, de la URSS Eh, ara, després surten problemes com Txetxènia, com no sé sí. què... A veure, es jo es va, estava parlant d'exemples clàssics de, de la creació d'independència, on hi ha un estat central... Evidentment, el tema de l'URSS és un capítol o probablement apart. A Noruega no? es va independitzar de Suècia, ho van fer bastant a les bones, però van estar a punt de tirar tiros. I Finlàndia i de Rússia, els temps de Lenin, que, que, que va ser també de molt acord. El cas d'Eslovàquia, a més a més, és un cas molt divertit, perquè Eslovàquia només volia... Només volia... Eh, bueno, ja m'agrada d'autonomia, eh? però els xecs... Eh? Què collons ha de donar? Perquè, clar, són els pobres. I els estaven mantenint els xecs, els rics. No, és com si ara Espanya demanés la independència de Catalunya. No? Sí. Pont de plata. Hem passat de la història més nostrada i, i, i, i antiga a, a, a quin seguia el, el pas següent, no? I ràpidament, sí. no? Sí. Ara, ja ràpidament, no? És complicat ara. És complicat, això. Bé, doncs, hem arribat ja, sí, al final d'aquesta tertúlia, eh, que, que hi haurà molts capítols més, perquè, com dèiem, és un tema doncs, que està en plena ebullició i que doncs, estarà d'actualitat durant molt de temps, i, doncs, veu deixem aquí de moment. Així que Ferran Almeida, Ramon Canera, Jordi Gost i Ferran Pasqual, moltes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Bon dia, fins i tot la setmana. Bon dia. Gràcies a dir, que passarà. D'això ho s'han? Oh! És veritat, vi ah, ah. la setmana que ve l'altra. Hem de fer reflexions. És veritat, és veritat, vi la setmana que ve l'altra. Molt bé, doncs. vagi bé.